Kapittel 25 Med tiden døde Samuel, og hele Israel tog til å samle sig og holde klage over ham, og begrave ham ved hans hus i Rama. Så brøt David opp og dro ned til paran Ødemarken. Nå var det en man i Maon som hade sitt virke i Karmel. Og mannen var meget stor, og han hade tre tusen sauer og tusen geiter, og han holdt på med å klippe sauerne sine i Karmel. Og mannens navn var Nabal, og hans hustrus navn var Abigail. Och hustruen hade god forstand og en vakker skikkelse, men mannen var har og ond i sine gjerninger, og han var kallebitt. Och David fick høre i ødemarken at Nabal holdt på med å klippe savnet sine. David sendte da ti unge menn av sted, og David sa til de unge mennene, «Dra opp til Karmel, og dere skal gå til Nabal, og spørre ham i mitt navn om det står vel til med ham.» O dette er hva dere skal si til min bror. Måtte det gå vel med dig og måtte det også gå väl med din husstand, og måtte det gå vel med alt du har. Og nu har jeg hørt at du har sauveklippere. Nå var det slik at de hyrdene som tilhører deg var sammen med oss. Vi gjorde dem ikke fortred og slett ingenting ble borte av det som var deres alle de dagene de var i karmel. Spør dine egne unge menn, og de vil fortelle deg det. «For at mine unge menn kan finne velvilje for dine øyne, for det var på en god dag vi kom. Men jeg ber deg, gi dine tjenere og din søn David det din hånd måtte finne.» Da kom Davids unge menn og talte til Nabal i Davids navn i samsvar med alle disse ordene, og så ventet de. Men Nabal svarte Davids tjenere og sa, «Hvem er David, og hvem er Isais sønn?» Nå til dags er det blitt mange tenere som river seg løs, hver og en fra sin herre. Og er jeg nødt til å ta mitt brød og mitt vann og mitt slaktekjøtt, det som jeg har slaktet til mine sauviklippere, og gi det til menn som ikke engang vet hvor er fra?» Da snudde Davids unge menn og gikk sin vei og dro tilbake, og de kom og avla rapport til ham i samsvar med alle disse ordene. Straks sa David til sine menn, «Spennsverde om dere alle sammen!» Så spente de hver i sær sitt sverd om seg, og David spente også sitt sverd om seg. Og de begynte å dra opp etter David omkring 400 man, mens 200 hundre ble ved opphakningen. I mellomtiden fortalte en av de unge mennene det til Abigail, Nabals hustru, og sa, «Se, David sendte noen sendebud fra Ødemarken for å ønske vår Herre alt godt, men hans grek selvsord mot dem.» O mennene var meget gode mot oss, og de gjorde oss ikke fortred, og vi savnet ikke noe som helst alle de dagene da vi vandret omkring med dem mens vi var ute i marken. De viste seg å være en mur omkring oss, både natt og dag, alle de dagene da vi var sammen med dem og gjette småfe. Og tenk nå etter, og se hva du skal gjøre, for en ulykke er blitt bestemt mot vår Herre og mot hele hans hus.» siden han er en så udugelig man, at den ikke kan tale til han. Straks skyndte Abigail sig og tog 200 hundre brød og to store krukker med vin og fem sauer som var gjort i stand og fem seamål ristet korn og hundre kaker av rosiner og 200 kaker av pressede fikener og lade på eslene. Så sa hun til sine unge menn, «Dra i forveien for mig, se, jeg kommer etter dere.» Men til sin man Nabal fortalte hun ingenting. Og det skjedde at mens hun kom ridende på esle og var på vei nedover fjellet i det skjulte, se, da kom David og hans menn henne i møte på vei ned slik at hun møtte dem. Men David hadde sagt, «Det førte bare til skuffelse at jeg voktet alt som tilhører denne mannen i ødemarken, og slett ingenting av alt det som tilhører ham ble borte, og likevel gjengjeller han meg med ont for godt.» «Måtte Gud gjøre slik mot Davids fiender, og måtte han slik føye mer til, hvis jeg lar noen av alle som tilhører ham og som urinerer mot veggen bli tilbake til i morgen tidlig?» Da Abigail fikk David, skyndte hun seg og steg ned av eslet og falt på sitt ansikt foran David og bøyde seg til jorden. Så falt hun ned for hans føtter og sa, «La misgjerningen hvile på meg, min herre, og jeg ber deg, La din slavekvinne tale for dine ører, og lytt til din slavekvinnes ord. Jeg ber deg, la ikke min Herre vende sitt hjerte mot denne udugelige mannen Nabal, for som hans navn er, slik er han. Nabal er hans navn, og uforstand er det hos ham. Men jeg, din slavekvinne, jeg så ikke min Herres unge menn, dem som du sendte. Och nå, min Herre, så sant i hova lever, og så sant din sjel lever. Jehova har hindret dig i å pådra dig blodskyld, og i å la din egen hånd komme dig til frelse, og måtte nå dine finder og de som søker å skade min Herre bli som nabal. Och nå, med hensyn til denne velsignelseskaven som din tjeneste kvinne har tatt med til min Herre, så skal den bli gitt til de unge menn som vandrer i min Herres spor. Jeg ber dig! Tilgi din slavekvinnes overtredelse, for Jehova kommer med sikkerhet til å reise et vare i hus for min Herre, ettersom der er Jehovas kriger min Herre utkjemper, og noe ondt kommer ikke til å finnes så deg alle dine dager. Når et menneske reiser seg for å forfølge deg og søke etter din sjel, skal min Herres sjel i sannhet vise seg å være innsøpt i livets pose hos Jehova din Gud, men når det dine fiende sjel, så kommer han til å slynge den bort som innenfra slyngens hulning. Og det skal skje, fordi Jehova kommer til å gjøre alt det gode mot min Herre som han har talt om, at han med sikkerhet kommer til å bemyndige dig til å være leder for Israel. Og la ikke dette bli en årsak til vakling for dig eller en snublestein for min Herres hjerte, både ved å utgyte blod uten grunn, og ved å la min Herres egen hånd komme ham til frelse. O Jehova kommer i sannhet til å gjøre godt mot min Herre, og du må huske på din slavekvinne.» Da sa David til Abigail, «Velsignet være Jehova, Israels Gud, som på denne dag har sent dig for å møte meg, og velsignet være din fornuft, og velsignet være du som på denne dag har hindret mig i å pådra mig blodskyld, og i å la min egen hånd komme mig til frelse. Men hvis ikke, så sant Jehova, Israels Gud, lever.» «Han som har hindret meg i å volde deg skade, hvis ikke du hadde skyndt dig å komme mig i møte, da ville det sannelig ikke ha blitt noen som urinerer mot en vegg tilbake hos Nabal til det blir lyst i morgen tidlig.» Så tog David imot av hennes hånd det hun hadde tatt med til ham, og han sa til henne, «Dra opp til ditt hus i fred. Se, jeg har lyttet til din røst og skal ta hensyn til din person.» Senere kom Abigail hjem til Nabal, Och se han hade en fest i sitt hus som var som festen hos kongen. O Nabals jackte var väl till mot i ham och han var så drocken som han kunde bli. O hun fortalte ham ingenting, verken lite eller stort för det lev lyst om mornen. Och detsädde om mornen där vinrusen hade fålat nabal att hans systere bynt och forll ham om disse ting. Och hans jatte dödde in i ham och selv lev han som en stein. Deretter gikk det omkring ti dager, og så slo Jehova Nabal slik at han døde. Da David fick høre at Nabal var død, sa han, «Velsignet være Jehova som har ført min skams rettsak for å utfri meg av Nabals hånd og holdt sin tjener tilbake fra ondt, og Nabals ondskap har Jehova latt komme tilbake over hans eget hode.» Så sendte David bud og fridde til Abigail for å ta henne til hustru og Davids tenere kom til Abigail i Karmel og talte til henne og sa, David selv har sent oss til deg fordi han vil ta dig til hustru. Straks reiste hun seg og bøyde sig med ansiktet mot jorden og sa, Her er din slavekvinne, som en tjenestekvinne som skal vaske føttene til min herre tenere. Så skyndte Abigail sig og brøt opp og redde av sted på esle med fem av sine tjenestepiker gående etter sig og hun fulgte med Davids sendebud og ble så hans hustru. David hade også tatt Akinoam fra Israel til ekte, og kvinnene, ja begge to, ble hans søstruer. Men Saul hadde gitt sin datter Mikal, Davids systru til Palti, sønn av Laish, som var fra Gallim.